ma io ce l'ho fatto prima vabbè. di lui ma l'ha capito si sì, vengono sì, la vecchia si è... la zanzara tutto il resto è gioia no non ho detto gioia Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, te volo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Beh, amici miei, caro Parenzo, diciamo la verità, diciamo tutta la verità. Hai eh, detto so già cosa vuoi fare. Dall'inizio alla fine, diciamola tutta ci fosse stato un altro al posto di Nicky Vendola, ci fosse stato un politico di centrodestra intercettato, un politico di centrodestra coinvolto in queste intercettazioni, sarebbe stato squogliato Bibo. In effetti non è che Vendola se la passi bene in queste ore, eh. eh diciamo la verità, non <ride> se la passa bene. Però i deputati cuoiendo. amici suoi di Sel, Sinistra Ecologia e Libertà, Sinistra Ecologia e Libertà dicono che c'è un complotto, un complotto del Fatto quotidiano contro Vendola. Ora io posso dire la la dico tutta, al Fatto quotidiano di fare un complotto contro Vendola non gliene frega nulla. Hanno preso ste intercettazioni, una notizia, quello di mestiere fanno con la roba lì, cercare le notizie. Poi possiamo discutere su intercettazioni, ma il primo che non ne può discutere, l'unico che non può discutere su intercettazioni, su come si usano, sulle estrapolazioni e Nicki Vendola. Ma sentiamola questa intercettazione in cui si mette a ridere Vendola probabilmente non dei morti. Si mette a ridere di una scena, di una scena del 2010 in cui un giornalista sfugge, anzi no, non un giornalista, un manager importante, un manager importante dell'Ilva di Taranto prende il microfono a un giornalista che stava facendo delle domande sui morti ai riba sentiamo si sfonda finché non inombra la tomba a ballare compare nei campi pronto sono nichivendola oh come va presidente sono per dire una cosa seria anche se mi sono molto colpito da una scena che ho appena visto ora i miei amici mi hanno fatto vedere a Roma una conferenza stampa e un'immagine e un splendido scatto femino <ride> non potevo riprendo non potevo riprendo nessina fantastica. Quel <ride> mio capo di gabinetto è rimasti molto colpiti. Devi parlare, gratta ti le palle pure che devi parlare in Puglia. Ragazzi, mi sembra tutto molto evidente, cioè ride, ride di come Archinà, manager importantissimo che tiene tutte le relazioni istituzionali coinvolte in tutta la vicenda del Ilva, ride di come Archinà cerca di arginare prendendogli il microfono. Lui com'è che la chiama la serpentina? Com'è che la chiama la Vabbè. La mossa di Archinà, no? Ride di quella roba lì, cioè ride di una situazione in cui non c'è nulla da ridere, in cui c'è un giornalista che chiede che chiede arriva conto che chiede conto arriva dei morti. Questo a prescindere da tutte le discussioni che possiamo fare sui morti. Beh, è una polemica strumentale, però. Ma in che senso strumentale, scusa? Ma mi pare che in questo caso avendo non è che si possa accusare di nulla, né di saccallaggio, né di... piuttosto di sgranano contestare altre cose, ma non la risata su su una ga, su un problema to ridere come quello che scappa ai cronisti. Che mi pare veramente una cosa di una idiotezza assoluta. Cioè, è idiota e che... idiota che la gente se la prenda con Bendola, che ci sia una cioè, polemica su che... Bendola, ma su, sulla telefonata sicuro. No, ah, tu stai sognando, cioè, tu stai Il contenuto tu... della telefonata sicuro piuttosto, uno si deve indignare per l'accusa di concussione. Ma che c'entra? Ma quelle sono accuse, vedi che è proprio tu, vedi che è proprio tu hai, piega, già, piega, hai già hai già deciso, ripetiamo. hai già deciso che bisogna indignarsi perché Bendola ha indagato no, per no, la vicenda del Vilba, si cosa che non c'entra assolutamente nulla, cosa che è ancora l'inizio. Se se se qualcuno deve accusare vendola di qualche cosa. Innanzitutto da fermo Fermolla, innanzitutto da del provocatore al giornalista. Sentiamo, eh, dal del provocatore al giornalista che faceva delle domande ai Riva, faceva delle domande ai Riva. Lì c'è un'istituzione, presidente della Regione Puglia. Dall'altra c'è Riva. No, dall'altra c'è Riva, un giornalista a fa fare domande e vendola Sarabilia col giornalista, lui Paladino della Libertà, cioè, cioè. No, ma poi poi qua la faccia di provocatore, ma vabbè. Eh, ma comunque. Ah, per me che le ho fatte veramente le battaglie verificare la eh. della vita e della salute. E eh, lo Tato so che arriva. Ma grazie a lei, se la... posso dire, io ci credo, grazie a lei veramente ah, abbiamo dimostrato eh, che arriva gente senz'artene parte eh. e si improvira. Eh, non so, non ah. eh, so, però. Vabbè. Ah, Mamma mia, a me non me ne frega niente delle dimissioni, di vendola, di questa roba qui. Ma si deve dimettere per che cosa? Perché è arrivata la notizia che Ma io non ho detto infatti, ma io, ma io non parlo di dimissioni, guarda, a me non me ne frega niente di questa storia delle dimissioni. Dico che, insomma, la figura è quella che è, dai, su, una figura barbina, dai. Una figura perché? barbina. Perché ma sì, soprattutto, soprattutto perché no, parla beh, di operazione Aspetta, c'è tempo. Soprattutto perché parla di operazione tempo, Lurida, ma... di operazione Lurida. Vabbè, quello, Innanzitutto quello dice tempo. che non rilevo dei tumori, stai attento qua, eh. Non rilevo dei tumori non fare scandali. È un tentativo di litigio, è un'opera di sacchellaggio puro, perché chiunque ascolti la telefonata si renderà conto, chiunque vedrà il video che io non rido dei tumori, perché il cancro abita un po' nella mia vita e nella mia casa, e so che spendola, cosa significa il dolore spendola, per il cancro. Presidente, io sto ridendo Presidente. per quella che la huguit profelino di archivio il sì, quale ma... non sente le domande dei giornalisti ma corre a togliere eh, il microfono o il registratore a un giornalista operazione lurida caro vendola sulle telefonate, sulle intercettazioni, su sulle semplici immagini anche tu nel passato hai detto tante tante cose, eh, tante cose poiché fintanto si di ho pittare la mia immagine storica di ambientalista, ora si vuole devastare anche la mia immagine di persona che ha cose di sensibilità umana. E questa è io un'operazione lurida, vorrei proprio gridarlo. A quale sarebbe l'operazione lurida? Il fatto quotidiano fa il suo mestiere, siccome ci stanno dicendo alcuni deputati di Sel che non vogliono venire a parlare e eh, non si capisce per quale motivo, ma insomma, anzi lo so, poi ve lo dico, eh che no, che è un'operazione eh, un complotto del fatto quotidiano, ma quale complotto del fatto quotidiano? Ma state zitti, dai su. Quale complotto no, ma non vedo qual è il complotto, di... quale complotto, dai. Non c'è complotto, ma evidentemente nel caso Guarda, guarda, se se, se se chi di intercettazioni ferisce, di intercettazioni perisce. Beppe Grillo a Matera. Dice il problema non è la cancellieri, ma suo figlio. Ma secondo me il figlio anzi non c'entro cazzo, comunque. Abbiamo un manager, abbiamo dei manager, abbiamo che sono incredibili. Noi parliamo di, di della cancellieri, ma la cancellieri non è il problema che telefona una che sta male. Il problema è il figlio della cancellieri che sta dentro una società che stava fallendo eh, e c'è stato un anno a 40 anni e ha preso 3,6 milioni di euro per non dire le cose che ha visto. Beh, quello, caro Grillo, però sono cazzi della Fonsai, eh, cioè non sono affari tuoi quanto eh, quanto prende il figlio della cancellieri, eh, cioè è un elemento in più del conflitto di interessi Gala Cancelleri con i Ligresti, ma questo è stato già detto, ma quanti soldi la eh, i Ligresti hanno dato al figlio della Cancelleri, sono affari loro, eh? Casomai sono affari degli azionisti Fonsai. Poi vabbè, questo è sempre un comico, un comico meraviglioso Grillo, eh. E sono qui a Matera e dice In stazione si paga per pisciare. Vabbè, eh, certo, Grillo, si paga qualche centesimo, altrimenti eh, diventa un inferno, diventa un un urinatoio, la gente va lì a fare di tutto, su, Grillo, dai. Beh, pagare alle stazioni i paghi per pisciare, non hai mai visto pagare per pisciare? Obbligatorio con un calciere tu, 1 euro lo pisciare tu qua. C'è un po' di prostata mi rovinate qua. Allora. Pacciacche per l'amor di Dio. Ti resto Il resto di Grillo, il resto di Grillo dopo 80024 0024. Ecco noi Luigi Abbate, uno dei protagonisti di questa vicenda, giornalista di Blue Star TV che con una serpentina il manager dell'Ilvar Chinà cerca di no di distaccare dai Riva. Abbate, buonasera. Buonasera lì e buonasera agli amici da casa che ci stanno a seguire. Come stai? Affeguendo. Come stai? Come stai? Io bene. Eh. Penso che Riva vendola e Archinà male. Beh, non lo so, dopo queste dopo questa telefonata dici tu che è uscita? Eh beh, eh. se hanno una coscienza, se eh. hanno una coscienza. Che dovrebbe fare Vendola secondo te? Si dovrebbe dimettere? Ma per me ci si dovrebbe dimettere per non solo per questa telefonata, ma per il problema per il non essere stato capace di affrontare le tematiche ambientali riguardanti eh, l'area ionica e questa... la sì di tante belle promesse a Taranto, al quartiere Tamburi, sì. una persona su 18 è affetta da tumore. Eh, ma però questa Sì. Hai per questo però non è colpa di Vendola, eh. No, no, eh, però esiste anche eh, l'amministrazione eh. Vendola governa la Puglia da 8 eh, anni. Da 8 anni. Senti un attimo, Abbate, eh, ma E eh, da questa vicenda della della telefonata delle risate, quando l'hai quando l'hai sentita, che effetto ti ha fatto? Ma io sinceramente sono rimasto molto deluso, amareggiato, anche perché eh, io non sono un un cittadino, non sono un elettore di sinistra. Eh. eh Pur tuttavia nel 2005 io ho votato Vendola come sì. governatore della Regione Puglia perché credevo eh, eh. in Vendola. Eh. E invece? E invece alla luce di queste questa di questa beffa perché sì. di beffa si tratta io dico che non solo ha ingannato me ma ha eh. ingannato tanta gente che credeva nella possibilità di vivere nelle eh. battaglie ambientali. E invece donne... cosa si è dimostrato secondo te? Vabbè, ma è per... un politico come tutti gli altri, un Berlusconi di sinistra. Un Berlusconi di sinistra, addirittura. Però scusami un attimo, le, le risate secondo te hanno a che fare con uh, perché si dice ride uh, come quelli del terremoto, no? Ride no, no, per, no, no, no, per no. i morti. No, no, non voglio essere onesto, no, non erano le risate non erano riferite ai morti di tumore, ma erano riferiti alla scena, scena riferiti alla scena in cui mi veniva strappato il microfono. Però lui sapeva che tu chiedere domande sui morti. Beh, era evidente che hai fatto le domande, si sentivano le domande sui morti, no? Certo, ridere comunque di situazioni seppur non direttamente, seppur le risate non erano dirette con non erano collegate direttamente eh. ai morti, però Abbiamo a che fare avuto a che fare vendola con un contesto in cui tante persone per l'inquinamento hanno perso la vita. No, però cioè tu eh, eh, facevi delle domande a Riva sui morti, giusto? Certo. Che io si, ho chiesto a Riva che si sentivano esplicitamente si sentivano chiaramente queste io telefonate. No, tu Riva chiaramente eh, lei ha descritto una realtà pa paradisiaca, così non è, eh. viste le tante morti di tumori, sì. le morti per tumore che ci sono state a, ci sono state ci sono attale. Sì, sì, sì. Quindi, Questa cosa avendo la sentita, no? Eh e eh, ha sentito ha, ha visto lo scazzo felino e c'è c'è anche riso su. che carogne che sì, ne va bene. Ma quali carogne? Rimettiamo l'intercettazione di Vendola, cioè non è che stiamo facendo nient'altro, l'intercettazione di Vendola pubblicata dal Fatto Quotidiano come notizia, non c'è nessun complotto. Quale complotto? Perché il Fatto Quotidiano dovrebbe architettare un un complotto su Vendola, dai, su, cioè Abate, Blue Star TV, protagonista di queste intercettazioni, il Fatto eh, complotta contro Vendola, secondo te? Assolutamente no, penso eh. che le intercettazioni parlino chiaro. <ride> Se vogliamo poi perché non veda eh, non è tanto la trascrizione delle sì. dell intercettazioni che fa specie, ma sentire la viva voce dei miserandi protagonisti. Sì. Eh, beh, la dice lunga su quello che erano i rapporti eh, tra evidentemente la politica e la grande industria taranta. Comunque, eh, dica arriva che il presidente non si è defilato. Ce l'abbiamo questa questa roba qui, dica arriva che il presidente non si è defilato, che è la cosa forse una delle cose più significative, Parenzo, che cosa hai da dire? Eh? Parenzo? Non riesco a capire ancora della eh. mia assoluta ignoranza evidentemente. Sì, sì, e vabbè, certo. Cosa state accusando Vendola? Ma che vuol dire di cosa stiamo accusando Vendola? Qui non c'è nessuna accusa, non deve essere messo, a me non mi interessa nemmeno della vicenda in cui è indagato, è la questione della, come dire, di Vendola politico che si rapporta a un protagonista di quella vicenda, un manager dell'Ilva e soprattutto le risate, perché le risate ci sono, non saranno direttamente sui morti, ma insomma e um, hanno a che fare con una vicenda che riguarda i morti. Il giornalista pone delle domande sui morti, uh, arriva e eh, poi Archinà manager Archinà manager de... ho capito, ma non è che si può ridere delle risate solamente no, perché spie... Ma stai dicendo una cosa non vera. In che senso, scusa? Dai dicet come è sbagliato il titolo del fatto quotidiano peraltro e ci si eh. prenderanno una querela la signor Vendola. Sì, già annunciato, qual è il titolo? Non ho capito. Ma perché. tu hai ascoltato la telefonata? No, perché tutto il pomeriggio che l'ascolto. L'hai ascoltata? Sì, eh? l'ho ascoltata. Allora? Bene, il va, risate per le domande sui tumori. Non è così, vivendola si può parlar male di altre 1000 ah, cose. Ah, adesso fai il precisino, no? Adesso fai no, il precisino. Risate per vuoi, le domande sui tumori. Possiamo... Fate le risate per come il giornalista, per come il giornalista che fa delle no, domande sui tumori no. viene trattato. Abbate, rispondi non è tu. Abbate? È... Sì, stai sbagliando. Guarda, le risate su che cosa sono? Sul modo in cui sei stato trattato, no? la serpentina sul sulla Senetta eh. e su come io sarei stato uh, quasi aggredito da da Archidà nel senso che lui dice "Ma guarda come l'hai sistemato uh, questa persona da quattro soldi questo pivellino" e la cosa più grave è che Vendola ha eh, visto la la la la la la scena, visto le immagini eh, con il suo capo di gabinetto, mi pare, e ridono assieme, ma io penso che vendola dovrebbe pensare ai problemi seri eh, di Taranto, alla gente che, è morta, Vabbè, che muore, che pure Vabbè, quell'è un altro tumore, discorso. Non a ridere di di di di cose, ha avuto un comportamento eh, tanto meschino quanto fanciullesco, ma forse è un complimento sì. di, di fanciullesco, perché i fanciulli hanno l'animo puro. Parenzo, che cosa hai da dire? Ho da dire semplicemente che se si vuole fare il pelo a vendola gli si chiede delle inchieste per concussione. Oddio, ma è quella è un'inchiesta in corso! È un'inchiesta in corso! Se, se, se volete fargli il pelo, ma non di questa che io definisco una puttanata. Una puttanata, benissimo. Una puttanata, benissimo. per sì. cui stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando di un signore che ride per un contenuto, non per un contenuto di un'intervista, ma per un, uno che sgattaiò la via, sgattaiò la via, sgattaiò la via sì. e dribbla uno. Stiamo parlando solo di questo. Ho capito, ma tu sai, tu sai che Abate che qui stava facendo delle domande sui tumori, sì? Ma io di Abate... Stava facendo... Date. Ho capito, La questo si signore qui, Luigi. Allora, innanzitutto, innanzitutto abate a abate, abate Abate tu eh, ti definisce come vendola? Come ti definisce vendola proprio? Si definisce provocatore? Un provocatore e poi anche persona senza arte né parte? Sì, sì. E vabbè. Quindi se la provocazione vuol dire sollevare la questione ambientale, aver sì. sollevato la questione ambientale a Tar, in tempi non sospetti nel 2009, eh. quando quasi tutti erano a libro paga eh, di Riva, eh, quando eh, la stampa taceva, eh, quando le televisioni tacevano, sì. eh, quando la politica evidentemente era collusa, beh, io mi mi mi preggio e mi picco di essere un provocatore. Ah. Allora, sentiamo innanzitutto, curiosamente, ieri Vendola eh, che cosa ha fatto? Ehm Vendola, Vendola ha Vendola ha parlato delle dimissioni della cancellieria, sentite. Ma il mio auspicio che era idee che il ministro possa fare autonomamente un passo indietro. Io credo che sia evidente a tutti l'inopportunità del comportamento del ministro il 6 novembre, eh? Il 6 novembre no ieri, il 6, il 6 novembre. Va bene, abate, grazie. Grazie a voi. Resto, ciao, a voi. Ciao, buon ciao, ciao. Buon lavoro, buon lavoro. Parezzo, difendi ancora Vendola? Cavida? Sì. Difendi ancora Vendola, fate un po' dei cazzi tuoi ancora, eh? Vi eh. rendo vendo alla fine in fondo sulla su questa stupidaggine della telefonata montata da nessuno e sul complotto, quando vendo la parla di complotto dice evidentemente una sciocchezza, questo è una è una cosa che Casusconi eh. evoca i complotti. Quindi quella è una difesa sciocca, secondo me. Sì. Ma nel merito, lui rideva dello scatto felino, non del contenuto dell'intervista. Sennò è disinformazione, ah, è una truffa. Eh e non, lo, e, non lo, e secondo te non sa che quel tizio avendo sentito quella roba là, avendo visto no. quel filmato, non sa Ma che quel tizio quello Non rideva di quello, no, non rideva di quello. Ma, Ma tu lo sei... sai che al posto suo un altro sarebbe stato scogliato vivo no. in piazza, no? E L'ottate scoi e infatti lo state scogliando vivo. Ma e di... io non lo sto scogliando, figurì, io non lo sto scogliando per niente. Ma hai preso un giudizio tu sulla vicenda, quindi dici che secondo te No, Beh, io non ho detto affatto. che si devo dimettere, perché le dimissioni non mi interessano, cioè dico Poi, che dai, è... Dico che è una figura barbina rispetto a quello che lui ha sempre detto sulle ecco. intercettazioni, sul comportamento Ma dei politici, eccetera. sulle intercettazioni. Cioè il duro è puro vendola, esce svergognato da questa. Non sei nulla di politicamente No, non dico giudizio che nulla va va bene Io ho chi è Sono tutti gusani sono secruzati se ma vado su da fanculo Ah benuta nel mio spazio sotto il salice salice non stare lì così mettiti comoda ancora un po' di falchetti, dai, Zappacosta ormai intervistato da chiunque, Zappacosta ha l'aria che tira, questa mattina dice Berlusconi non è solo un uomo, è un'idea. Intanto si sta consumando, vi dico, la rottura perché Formigoni, Roberto Formigoni che fa parte dei governativi, termini orrendi che vengono inventati in queste ore dice L'ufficio di presidenza del PDL stasera non si terrà I falchi hanno impedito a Berlusconi Questo ultimo tentativo di mediazione Hanno voluto la rottura Zappa Costa Silvio Berlusconi non è soltanto un uomo Silvio Berlusconi è un'idea È un simbolo È un patrimonio che deve essere conservato E portato avanti e che merita continuità Nel tempo Berlusconi è un'idea Sull'erba vinto spesso i tessicoli Sentiamo un Giovanardi versus Zappacosta. In un altro periodo Giovanardi e Zappacosta sarebbero andati d'amore e d'accordo. Adesso Giovanardi critica critica questo zelo eccessivo, critica il berlusconismo eh, spinto da parte del giovane Zappacosta e critica un, un un ragazzo che ha Berlusconi come mito. Perché non lo criticava prima? Perché? Noi non vogliamo un centrodestra che sia vittima De dei giochi no che, che sia vittima dei giochi di palazzo il cui Bra principale esponente in questo momento è il nuovo segretario del Partito Democratico Angelina Alfano Ma vogliamo un centro? Giuseppe, il Partito Democratico. Assolutamente sì, lui sta vendendo. Lui sta vendendo la, ah, yes. la, la nostra dignità, la nostra storia, sta vendendo la nostra dignità, la nostra storia. Quel presidente oggi, Berlusconi ad una eh, sinistra che ha di fronte a sé il calcio di rigore che aspettava da, un, da una vita, a far fuori Silvio Berlusconi non democraticamente perché probabilmente democraticamente non ci riuscirà mai, ma tramite l'occupazione militare di poteri dello Stato, è inutile che gli uccido e in questo caso tramite una legge incostituzionale. Allora, Giovannardi ha capito. Dice "Signore, perdonalo loro perché non sanno quello che dicono". E vabbè, le cose vanno così adesso, eh. Titoli del TG3. Ladies and Jazz men. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Lettera del ministro Cancellieri sulle telefonate e l'igressi, non ho mai mentito, contro di miei accusi assurde, letta fiducia immutata, il PD valuteremo, l'Europa boccia la legge di stabilità, debito alto, deficit e rischio, serve un intervento correttivo, il premio e i riconti sono a posto, troppo rigore soffoca, sindacati contro la manovra, il paese allo stremo, Camusso basta promesse, manifestazione degli studenti in molte città, Tafferuglia Torino, Napoli e Bologna, lungo incontro tra Berlusconi e Ministri, stasera ha convocato ufficio di presidenza per tentare l'estremo intervento e mediazione sul nodo del governo duro scontro all'assemblea di scelta civica ai montiani è finita l'alleanza con l'Udc nel PD ancora polemiche sui circoli Massimo D'Alema ospite del Tg3 la Cina abolirà il sistema di campi di lavoro la nuova linea decisa dal partito comunista sarà ammorbidita la politica demografica del figlio unico a Parigi chiude i battenti la più antica fabbrica di pianoforti del mondo la preferita di Chopin non ha retto al mercato globale Sapproccio in me perché c'è da ridire, non vedo che problema c'è, mettiamo a lato sì. Sapproccio in me e che ce passo va, son libero de cheye. Caro David, vogliamo dire bravi, bravi, bravi, bravi a quei giudici del tribunale dei minori che se ne sono di Bologna che se ne sono sbattuti eh, del fatto che c'è una coppia di anziani, chiamiamoli così, una coppia di uomini omosessuali, ma non è importante, i quali avevano i requisiti per avere in affido una bambina di 3 anni che evidentemente eh, ha una situazione familiare complicata e, e siccome l'affido può essere dato anche a un single, può essere dato anche a una comunità di tipo familiare, senza specificare se ehm, se devesse essere una coppia tradizionale certo. oppure no, hanno ritenuto che questi due signori, credo di 70 anni, omosessuali omosessuali, ma non bisogna dichiararlo, non bisogna dirlo. Avessero i requisiti perché tra l'altro conoscevano questa bambina che li chiamava zii, avessero i requisiti per avere l'affido e non capisco queste proteste, queste una vergogna. Ma quale vergogna? Questa bambina che ha dei problemi evidentemente con i genitori naturali, viene con gli zii, viene affidata a questi due che poi sono anche omosessuali e allora e allora allora c'è un deputato, un nostro amico di scelta civica che si chiama Sberna, Smerna, francescano quello coi sandali, no? il quale ha detto che è pronto a, a prendere lui la bambina, è pronto a prendere lui, ma nessuno gliel'ha chiesto, caro Sberna, cioè, nessuno gliel'ha chiesto, c'è un tribunale che decide, un tribunale, e non è un tribunale di gay, cioè non è un tribunale che vuole imporre la dittatura gay, è un tribunale della Repubblica Italiana che pensa che questi due signori di 70 anni hanno i requisiti per prendere questa bambina. Poi se questi qua trombano, se si scoprono tra di loro, qual è il problema? Se si abbracciano, qual è il problema? Questa bambina li riconosce come zii? Punto e basta, è in affido non c'è l'adozione. Io sarei favorevole pure all'adozione, però comunque sberna, sentiamolo da Milan recentemente in televisione a Funamboli o come si chiama la trasmissione, un nome complicatissimo, eh, il quale ha detto che cos'è che disse una volta Sberna, sì, che i gay sono esperimento di laboratorio. Scolosi e bianchetti, ci sono famiglie anche di coppie omosessuali, donne e uomini che hanno figli, per esempio. Cosa sono quelle? Sì, sono un po' esperimenti di laboratorio, però sì, sì ci sono. Eh. Sarebbe, sarebbe meglio che prima di fare esperimenti di laboratorio sì, non solo si famiglia esperimenti di laboratorio 800 24 00 24 quasi no, se se la tengale in un'osservitalità io non ho alcuna né simpatia né antipatia non me ne frega proprio niente l'importante che non mi stiano intorno Vabbè eh, professore che c'entra adesso eh, cioè sì non se se uno roglio con io me coi ride e tutte queste cose sì, qua Sì no, ho capito professor Tarmina Che eh, vergogna all'umanità Vabbè abbiamo capito però adesso non è che puoi insistere sempre su questa storia qua abbiamo capito che e per... eh, vabbè le fanno schifo vabbè. Alessio da Como avanti Alessio da Como Alessio, Pronto? dica. Sì, ciao, ciao. Crucciani, buonasera Parezzo. Eh, eh sì, volevo dire una cosa a proposito Parezzo questa sera è in coma, è cioè lì, è inutile lì. che lo chiama, eh, è inutile vabbè, che lo saluta. Infatti sì, è sì, inutile. È inutile, fa, è un essere ma, inutile, inutile stasera. Però, Alessio, chiama, ma non lo, lo, lo puoi salutare, salutare, eh? Sì, sì, sì, vabbè. <ride> Alessio, vai. Va bene, volevo dirti una parola a torta, mi secondo me io trovo il fatto che lui rida per un parlo di Nicchi Vendola Se lui rida per lo scatto ci sta, perché può capitare che qualcuno rida di una scena, ma la domanda che secondo me bisogna porsi, gente che magari aveva simpatia per lui, e cosa ci faceva Nicchi Vendola con questo personaggio 3 anni fa al telefono? Ecco, Vabbè, ma quella è un'altra questione. È il Alessio, forse. il punto io tra l'altro c'ho pure ripensato, siccome eh, il moralista Vendola ha chiesto le dimissioni di chiunque, mi ricordo con formigoni, sì. scontri epici, eccetera eccetera. Sì, Adesso sì, io sì. c'ho ripensato, c'ho ripensato, cioè Vendola si deve dimettere perché essendo il primo dei moralisti di fronte a una risata di questo tipo, ripeto che potranno non essere sui morti, ma si riferiva sì, alla una un poco acrita che lui non si dimetta. Questo oh, sì è vero, l'ho pensato. Ma tra l'altro sì, secondo me per come per quello ha detto Vendola nel mh. passato anche di te ha un avviso di garanzia per la vicenda dell'Ilva, eh? Ma lasciamo perdere. Claudio da Firenze, buonasera Claudio. Buonasera eh Crucciani. E eh, mi riferisco al caso Vendola. Eh, volevo chiedere al dottor Parenzo, ma perché eh, prende sempre le difese di chi è di sinistra? No, ma non gliene frega e niente tanto. a Parenzo, sinistro o non sinistra, cioè. Ma mi sembra di sì perché tu, tu quando sento la vostra trasmissione, sinceramente e eh, mi dà l'impressione che quando si parla di centrodestra, sì. ma non perché no, no, sono di centrodestra, è così una riflessione e basta, ecco, perché eh, siccome è una la intendo purtroppo purtroppo profondamente stupida, perché se lei avesse sentito, lei avrebbe sicuramente forse capito che io ho detto se volete fare il culo al signor Vendola, lo si faccia sulle cose concrete, cioè ad esempio No, no, parezio, lei... io non entro Parecchio mi scusi, non entro nei medici, io parlo in Beh, generale, allora, no, che molto spesso si come cosa parlavo. Scusi, di come si parla Nel merito della telefonata di oggi, di no, quella pubblicata da fa non c'è neanche no, no, neanche io si come si fa a fare davvero un giornalismo come Crucciani, no? Un giornalismo che sia sia di qua che di là, ecco, dico questo e basta. Va bene Claudio, ho capito, dove? Gianni da Milano, Gianni da Milano, dai. Buonasera che c'è da vedere con la faccia di cazzo di Parenzo mentre dice queste cose, perché non ci non ci crede nemmeno lui. A che cosa? Cioè, di difendere di difendere Vendola Ma forse non ci hai oh, capito purtroppo, ma vabbè, ma mi per mo, per molto meno, per molto meno, Lorenzo hai mandato a Rocco un sacco di gente, eh, per molto meno. No, arrendo, quando facevi perché... a casa, quando facevi a casa questi qua, adesso perché per vendola non vale. Ma certo, ma cosa hai fatto anche tu? Ma allora anche tu non capisci un cazzo. Ho detto, ho detto che eventualmente la cosa su cui ragionare, discutere e chiedere le dimissioni, perché lui lo avrebbe fatto, è per l'indagine che ha con l'indagine aggravata sull'Ilva, quella che mai è una cosa per cui uno può dire, vendo l'avrebbe chiesto le dimissioni di chiunque, anche se solo indagato, non su una telefonata stupida. O uno vuole capire le cose e entra nel merito, oppure dice molto superficialmente, ma sì, ma vabbè, a casa tutti. Ah. alfaniana, supportata chiaramente dal presidente Letta, ha ben pensato di fare una, una rappresaglia politica degna dei Tupamarros del Sud America, cioè quindi di espellere completamente dal governo l'ala berlusconiana che era rappresentata dalla sottoscritta in primis, in quanto io ero l'unico sottosegretario voluto esplicitamente da Silvio Berlusconi che ci resto a fare insieme a te è meglio lavorare non voglio discutere Ma si nascondo forse si vede anche che ho guardato queste immagini con una certa emozione perché vedete io nel 94 avevo 23 anni il 26 gennaio del 94 C'è chi ci ha creduto in questa storia politica, soprattutto giovani come noi che volevano cambiarlo questo paese. Io lo volevo cambiare veramente, ho creduto in quell'uomo e ci credo ancora che fosse l'unico che può cambiarlo quel paese, che poteva e può cambiarlo era la Mica White Flower, Biancofiore. Siamo qui a Marino, provincia di Lucca. Marino provincia di Lucca, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io sono un trasportatore, un po' che. Sì, autotrasportatore, però non si sente niente. Diego da Padova, eh, dopo la richiamiamo, Diego. Sì, buonasera. Dica e io ce ho scelto solo con Parenzo con l'Oberbino. Non Parenzo, è una novità, non è una novità. Lo so, non sono l'unico, siamo in tanti, però eh, tra è tratto il mio paesano Ma come fa nel contesto di una barzelletta a fare tanto scandalo quando uno parla degli ebrei che comunque vabbè è una barzelletta e per una cosa così come quella di Vendola allora no si può giustificare, cioè ha un doppio sì, pedismo ormai Lei ha capito è... che che lei che lei non parlo con Parenzo perché una volta m'ha offeso in diretta, quindi con lui non parlo Cosa ha detto? E cosa mi... sì. ha detto? Cosa ha detto? Ma ancora scusate. tempo fa il caso del vabbè, lasciamo stare, vabbè, l'ha detto in diretta, ma non mi interessa, non lo pe... eh, vale pochissimo Parenzo, cioè, sono eh. anche come ci si fa a fare lei con eh, Ma lei che vuoi dire come... vale pochissimo? Che ma... di mentre ma autotrasporta è uno zerbino è uno zerbino È uno zerbino ah, lui Davide, non sì. è l'autotrasportatore Davide, quello era quello di prima, eh. No, no, no questo è lo zerbino. È un altro, si chiama Diego. Perché ma no, ma no, la, niente, Autotrasportatore, perché cos'ha controllato trasportatori? Lei fa fa l'auto trasportatore anche lei. Fatto, sì, sì, fatto anche io l'autotrasportatore. Ah, no, allora so. mentre autotrasporta, se riusciste sì. anche voi a farlo tornare a casa a pulirsi le orecchie, sarebbe utile. Non tanto. Allora che sporche dare, lei. Non fallo con faccio, lasci fare. Vabbè, ho capito, se non vuole fare la comparenza, allora non intervenga no, no, però, Diego, no, scusi, eh. No, no, ma non vuol non, non c'è motivo, cioè io sto definendo pareo uno Zerbino, quindi non mi interessa Beh, ne proprio. Lei le darò una ragione un e di non parlare con questo. Ma, non hai sì, detto che stasera vado prendo, a casa prendo, oh. si oh, si di Coppo? Russo. Oh, mamma mia, non ho parlato con questo. Oh, che sofferenza! Non è che non succederà questo, lei se lo immagina, no? No, che mi e anch'io soffro perché non ho parlato con lei. E allora, parlo, mi... e allora, e allora <ride> ho siamo detto che insegnanti. lei è uno zerbino. Ma uno zerbino di chi? Uno zerbino di Beh, chi? Qui, ma in generale c'è basta vedere cioè come si comporta quando sente parla qualcuno. Ah, buongiorno, la conosco io. Cioè fa tutto fa sempre lo zerbino. Eh, guarda che è un'opinione di tantissimi di quelli che l'ascoltano. Sono anche come fa da tenere la radio 24. Va bene, Graziano da Padova, grazie Dio, no, Graziano. Dopo chiamatemi di nuovo quello dell'autotrasportatore eh, Marino dalla provincia di Lucca. Graziano. Pronto. Luciani. Dimmi. Ah, buonasera, lei mi è molto simpatico. Sì, ma lei deve abbassare quel maledetto volume della radio, sennò vengo lì e la ammazzo, ha capito? Ah, scusa, scusa. Eh, ma scusa un corno. Lei mi è simpatico, però non mi trovo su tanti discorsi sui manoni borda, ognuno ha i suoi gay. Riguardo ai due gay di... per la bambina, no? Sì. Ecco. Allora, io dico i gay possono essere gay, a me non mi interessa perché uno nella vita può essere quello che vuole. Diceo. Ma lei Però deve chiudere una... quella radio che sento il ritorno, la chiuda, maledizione. Allora? Trodo. Sì. Pronto? Ecco, dicevo no che uno nella vita può essere quello che vuole che a me non mi interessa, no? Può fare quello che vuole. Però dico a a dare una bambina da 2 anni e mezzo a due persone da 70 anni e per giunta anche gay, ma i gay a se mostare. Però quando che la bambina cresce che gli chiede chi è la mamma di voi due? e qualcuno sa dali la risposta. È in affido questa bambina, non è adottata. Se proprio vuole fare una polemica, la faccia contro le adozioni. Non è adottata, è in affido questa bambina, è sì, in affido. Però è sempre con due persone che hanno anche 70 anni che forse fanno fatica a stargli dietro tra di loro, perché uno qua 70 anni, un povero ho visto io mio fratello che aveva un bambino che aveva 55 anni, faceva fatica a stargli dietro, neanche non giocano, fa niente perché quando che uno ha una certa età non non ha la pazienza, se uno non ha avuto figli non posso saperlo. No, però scusi non un attimo. Graziano, bambini, Graziano, che... scusi Dai. un attimo. Lei si vuole sostituire al tribunale di Bologna? Non è che al no, tribunale di Bologna, no, Bologna no, ci sono no, dei no. pericolosi eh, omosessuali o comanda la lobby omosessuale bravo. al tribunale di Bologna. Sono dei giudici bravo. che hanno eh, valutato e... le carte e eh, valutato eh, sì, sì, sì. le persone, si spera, ovviamente, si spera, eh, ovviamente. Per I giudici ha eh, semo i pèrvale che me tava bisgniere tagliare colmo a semostare. Me da bisognerebbe tagliarli? Ide ide ide. No, niente, niente. no la dica dire, tutta, non vorrei, abbia paura. Lei dice che amico visto de che cose che ho avuto a cammidia a fari con la legge. Che diceva no, Parenzo traduci? Terminale. Stia zitto un attimo, eh, no, Parenzo traduci. Guarda, il signore sta dicendo sarebbe da tagliar, sarebbe da tagliarli il collo ha detto. Amico ho avuto a che starce, io ho avuto a che stario, ho avuto come sì. dire i contri. Ad avanti, prego che possegno la traduzione. Vai, vada. Graziano. No, no, io ho avuto a che fare, no. Io ho avuto a che fare coi giudici e mi ha detto delle cose che neanche un bambino di 5 anni non le dice. Vabbè, questo è l'italiano, non so, sì. questo era in italiano. Vabbè. Vada. Eh, queste sì, sì. erano in italiano allora, no, questa laesi italiano che sperremo che cambi al primo rovo ma sarà dura eh. Speriamo che cambi prima o poi ma io non ho capito Oh, se... saluto anche Aparezo perché mi è simpatico che lui Vabbè, Graziano, ma che cosa que... che cosa ha contro questi giudici che hanno perché dato è questa è bambina a quel Che, che cos'hanno questi giudici che hanno dato la bambina ai gay? Che cos'hanno questi giudici? No, che bisogna che tengano conto dell'età dell'età che hanno e dopo dopo una data cosa due uomini o eh. due donne Sì. Cioè io io sono per la famiglia, mi spiego. Sì. Sa che l'educazione che ho avuto io nella mia vita, che sì. eravamo i nove fratelli. Sì. Sì. Sì siamo la famiglia, non Ma è vero nove... che Scusi, su nove fratelli uno frocio ci sarà o no? Uno, dico no, uno. No, no, ne ha uno. Ne manco uno. Uno, dico Ma... su nove, uno, uno un pomosessuale po ci sarà o no? No, io dico di no. Lei dice di no. No, perché e eh, eh, scusa, il più piccolo mio fratello più piccolo che sono due gemelli hanno sì. 60 anni due. e due I due più piccoli si hanno era. 60 anni. Ma sì, siete nove siete tutti maschi, nove anni. tutti maschi? No, quattro no, e cinque. È possibile mai che non c'è tra nove persone? Quattro donne e cinque uomini. Ma donne. non è possibile tra nove persone un frocio ci dev'essere per forza in famiglia. Uno, uno su nove per forza, è matematico, lei non lo sa, ma sarà sicuramente così. Oggi sono se sei froci o non sei nessuno. Hai capito? Farò una ricerca. Ecco, Giuliani, faccio la faccio una ricerca 3. E ho tra... mai dopo che mai saprò dire, lo sapro dire, vedo. Bene, grazie. Marino, provincia di Lucca. Arriva col camionista. Marino Senti, dica. Sì, io volevo dire sono un camionista, no? Sì, mi dimmi, pensi, no? dimmi. Ecco, non è vero che che nell'area di servizio se non ci sono i gari. Io ieri mi sono messo il saberceto al montaio, poi dopo mi sono fermato Vengono lì quando si dorme, bussano, ti dicono se hai bisogno di compagnia. Sono gentilissimi, non sono come le puttane che trovi su strada, cani di dìci che vogliono o non vogliono che ti metti lì perché ti viene noia, invece sì. vengono Vatti volevo di una cosa. No, sì, ma che... spiegami una cosa, eh, sì. non ho capito la differenza tra le prostitute e i gay che no, bussano nelle piazzole. Scuttane delle volte noi vengono ci mettiamo nelle piazzole. Sì. E magari c'è anche sulla Salaria, sulla Ardeatina, sulla Laurentina. Sì, e io per capire loro non vogliono che che ci si metta lì perché lì si dà noia. Mentre i froci come li chiami che sì. o i ninotti, una buono. volta pensavo fosse una donna a Novigligure dove ci hanno detto. Sì. La mostra col cambio, quando vedi i piedi 40 euro 40 lire, mani grossi, gli dici guarda io se ne do 20.000 lire o 30.000 lire. Sì. E no, 20 euro perché mi fa mi fa curioso, però Sono gentili, ci sono ci sono, io ti dico anche posti, Secchia, a, a Secchia, Oveste, a, a Modena, sì. a Pontecagnano, a Scandicci, a Firenze e eh, da tutti ci sono, ci sono perché le puttane purtroppo sono, sono sono troppo sono troppo pesanti, sono troppo stronze. E poi ti volevo dire una cosa, sì. dire che stai la faccia con il culo, no, scusa se sono così, dimmi, no. Dimmi, dimmi, Marina. Una no. cosa mi tieni anche al nero che è il giorno da pecora, anche se magari è minoli. Sì. Ora se io avevo sonno che sentendo di te mi mi passa il sonno perché è un momento critico e è 10 ore che si sfida. Eh, lo so. Che devi venire a capo che noi ausisti ci stanno rompendo tutti i coglioni. Dove si va a scaricare, si trattano male, la polizia si mangia vivi i nostri capi. Vabbè, amico si mio, adesso. Caminare. Eh, lasciamo ho capito, per. lasciamo perdere adesso, dai, Marino si diverta e basta. Si diverta, lei ci ha detto una cosa che quando i gay bussano toc toc toc sono gentili, rispetta le prostitute, queste apre tutto un altro scenario no David apre tutto tu... mi pare che sia una questione che merita un approfondimento magari del programma report o qualche richiesta di supporto va bene Mirko da Lecco questo non si sente niente stasera sì, Mirko ciao ciao non so cosa c'entra라 quello che è successo prima della fido con i gay che vanno a bussare eh però vabbè. Vabbè, che sì, c'entra? Quella è un'altra cosa, dai. Un altro sì, spaccato, atto, come no, dire, no? no. Te lo dico da persona omosessuale, lo sono anch'io, 34 anni. Sì. E eh, al di là che ritengo che in questo momento parliamo che c'è una grossa difficoltà nell'adozione, questo è vero. E eh, ma abbiamo gli orfani sono troppe volte pieni di bambini che dovevano crescere, eh, scusa il volgare, quasi come in un lager, quasi come in un carcere. Sì. Quando potrebbero comunque avere Uh, delle persone che gli vogliono bene, gli possano crescere, gli possano comunque uh, dare un futuro, fargli provare l'emozione del Natale, del, del compleanno con una famiglia, che possa essere uomo o dono, uomo o uomo, perché non dargliela per dei principi, passami il termine, l'amore non credo che debba avere un sesso e non debba nemmeno essere, uh, se due persone si vogliono bene, benissimo, non possono avere un figlio, perché ovviamente non sarebbe possibile, hanno un bambino che può essere una bambina in uno ortofrofio che è da solo sì. poterlo crescere che cosa ci sarebbe di male? No, ma questo? nulla, ma a me lo assunto, dice. Io sono favorevolissimo e sono finalmente Ma in questo caso c'è l'affido, sono state ah, eh questa bambina è stata affidata è stata affidata ad una coppia che già lei conosceva, che chiamava zia, eccetera. La portano a casa in affido, non c'è nulla di male, nulla. No me molestemoski. No me molestemoski. No me moleste mosquito, why don't you go home? I'm going to eat a mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Oh, ha parlato anche Giulia Ligresti, eh, Parenzo ha parlato Giulia Ligresti a porta a porta la Vespa dicendo che, che es, di, di essere dispiaciuta per la Cancellieri. Beh, te credo, insomma, dispiaciuta per la Cancelleria, forse è meglio che non parlava, eh, cioè eh. ha parlato a porta a porta ieri sera dispiaciuta All per la Giulia, Cancellieri che oggi eh, sta passando i guai perché effettivamente sono uscite altre telefonate, Cerenzi e Irenziani che spingono Civati che dice addirittura uno dei candidati alla segreteria del Partito Democratico che dice che il gruppo deve votare sulle dimissioni della di ieri. Qui qualcuno attribuisce a Renzi la volontà di far cadere il governo, ma non c'entra niente. Io non capisco che bisogna sempre pensare alle trame. Non è che il governo ehm me cade se se ne va la Cancellieri, semplicemente si fa un altro ministro della giustizia, cioè esistono tante persone che possono fare il ministro della giustizia in Italia, non si capisce perché lo debba fare per forza la Cancellieri. Sei come dire incappata in una disgrazia politica, ah, hai fatto delle cose in opportune, sì, eh, hai detto che avevi fatto delle telefonate in e invece ne vengono fuori altre, sì. Eh, al di là delle del, delle pressioni o meno, non sei indagata, d'accordo, ma ormai la tua presenza, cara cancellieri, è inopportuna. Ma ma come si fa a non capire una cosa di questo tipo? Non è possibile che evitare nessuno dare dimissioni, non è possibile. Io immaginerei che i suoi cancellieri si trovassero nei guai per delle telefonate fatte alla sua famiglia, che sono fatte da ministro. Lasciano. Di questo mi dispiace, presi, mi dispiace moltissimo, mi dispiace moltissimo che comunque delle persone che in qualche modo mi sono state vicine che mi hanno hanno cercato di aiutarmi in un momento di per me di grandissima difficoltà, io veramente in carcere, credevo di non farcela, per alcuni momenti ho pensato veramente che forse non valesse neanche più la pena di resistere. Ma è con noi uno dei falchi del PDL, falchi diciamo, uno di quelli che che parlano meno in realtà, eh, però è è, è falchessa pure lei. Elvira Savino, buonasera. Buonasera a lei. Come Dai. andiamo? Come andiamo? Tutto bene, grazie. Eh, ormai siamo arrivati alla, allo showdown, eh. Uh, eh ormai c'è mi... la c'è la divisione, eh. Mi dica la verità. Mi mi, mi dica qualcosa di di importante. Ormai vi dividete, su. No, ma io guardio come lei sono sulle aziende a guardare quello che accade minuto per minuto. No, no, ho fatto sommato di di, sì? di di profondo travaglio. Profondo travaglio. <ride> Senta, ma Berusconi che posto ha nel suo cuore? Nel senso dal punto di vista non dicevo dal punto di vista sentimentale, per carità. Dal punto di vista, come dire, nel suo pantheon, dove sta Berusconi? Nella sua, no, tra i suoi e tra, no, è tra, tra, tra le, i suoi miti o no? Tra le persone di cui mi fido. Eh, ma tra i suoi miti, dalla, tra i miti della sua vita, c'è Berusconi? È un mito per lei o no? Sì. No, guardi, la, la viviamo in una realtà così, diciamo, drammaticamente complessa che si fa eh. fatica a dove dei miti. Vabbè, ce l'avrai come mito Berlusconi, no? Eh non è che o oh no. No, ma Berlusconi è un grandissimo sì? uomo di stato, un un una persona che ha fatto moltissimo per l'Italia, una persona eh? di cui mi fido. No, certo. Sì. Beh, Parenzo? No, dico, da un punto di vista proprio anche normale avere anche un affetto rispetto al leader, perché si sviluppano rapporti proprio no. Ce l'è a casa ma sua, ma ce no, l'ha. Ma questo no, ma noi mica ci chiamiamo lealisti a caso, eh. Ma lei ce l'ha a casa sua una foto di Berlusconi, che ne so, da qualche Vabbè, parte. Sicuro. Ce l'avrà una foto di Berlusconi. Tipo Santino, no? Tipo sono San Diverso, sì. Tipo Santino ce l'ha. No, il Santino no, non c'ell'ho. No. Ma però guardi che il Santino non è male, eh. Ma non... Sì, sai quei Santini insomma... tipo che vengono che sono nel portafoglio, no? No, ma è Bellusconia, diciamo il il il qui il, sì. il Plus, diciamo, di Bellusconia, la concretezza. Adesso vogliono sgaridolo, idolatrare, di togli qualcosa, non gliela dai. Bah, insomma, adesso voglio dire, lui contribuisce a questa idolatria, eh, non è che non contribuisce, eh, eh. eh vabbè, ma è il colore in cui la suscita, ma eh. non è non è una sua responsabilità, gli vogliamo dare pure sta colpa. No, per carità, eh. per carità. Okay. Senta, ciao Savino, però eh, diamo un giudizio su questi qua che vengono considerati, come dire, dei traditori, anzitutto per lei insomma, dei traditori questi qua formigonici, chicchito. E eh, come sono? Ingrati. Mi dia un giudizio complessivo al Fano in primis, poi gli altri, come sono? Ingrati. Eh, vogliono pugnalare alle spalle Berlusconi, lo vogliono ammazzare insieme al Partito Democratico. Cosa sono? No, ma io trovo che che nelle posizioni assunte da questa ala del del partito sì. ci sia una profonda incoerenza, ecco. Questo mi ma pare. Ma sono, altre... sono ingrati? Sono ingrati? ma un po' di ingratitudine c'è proprio in mente nel senso ma non è che quella gratitudine sia un valore della politica cioè nel senso sì è un eh, valore della eh, ho politica, capito cioè, ma sono ingrate o no conto, ma nella propria intimità dopodiché oppure che cioè io non condivido le scelte politiche che ti si stanno facendo. Cioè per lei eh, il governo dovrebbe cadere per domani. Cioè no, insomma, a mio avviso hanno presentato la storia di questo partito sempre si impegnato eh, a fianco di sì. Giuseppe Berlusconi e questo uh, volessi distinguere e eh, eh, eh, cioè diciamo cioè, io dovrei... conosco la, la tua leadership, ma sono diverso da te. E, insomma, è un po' incoerente. Eh. Io faccio fatica a a capire come si ci si dichiari apertamente, un... diciamo è disponibile a riconoscere la leadership di un leader che diversamente Berlusconi ha detto attivo, no? Berlusconi è uno leader carismatico, non su eh. questo non ci sono dubbi e poi dire, però facciamo come diciamo noi Ma vogliono fare la festa a Berlusconi, no. come ha detto Fitto, secondo lei? Questi qua vogliono fare la festa a Berlusconi o no? Questi tutti no, questi dai. Io credo che al di là delle dichiarazioni di facciata abbiano qualcos'altro in mente. Cioè Tutto che hanno in mente? Non è evidente. Dopodiché farevi la festa, non lo so, certo Eh, lo vogliono accompagnare alla tomba, diciamo così. Lo vogliono lo vogliono no, lo vogliono No, non non si tratta tomba di questo. politica, sì, eh. Politicamente non sono stati disponibili in questo momento a a riconoscere che mm. eh, eh sarebbe stato opportuno estringersi eh, ancora di più intorno al non vivere. Senta, mi dia un giorno quando No, certo. E eh, si for... fa contenti tutti. Ma formigoni che cos'è in questo come lo definisce voi? Formigoni? No, formigoni io non l'ho capito, se lei l'ha capito. No, ma come lo <ride> no, definisce lei? Certo. No, Formigoni, c'è una cerimonia personale da parte di Formigoni nei confronti del nostro presidente. C'è una cerimonia personale, perché? Non non lo so, perché probabilmente, è, insomma, aveva sempre stato a luce, secondo me la tendenza a me, a, a confrontarsi con Berlusconi, io sempre forse se qualche volta se fosse eh. un po' più bravo di lui. Eh. Cioè, no, non lo so, ma diciamo che... Cioè, voleva che noi fare noi il leader... Noi, no, scusi, voglio dire solo questo, quello che è intollerabile è dire noi, cioè, veniamo, per esempio, in merito al Consiglio Nazionale, noi ci veniamo soltanto se conosciamo l'esito, a me pare... Un, un Vabbè, però a questa però... cosa a qui, a questa cosa qui, della gente... E poi l'estremismo. Però scusi un attimo. No, scusi un attimo. Eh scusi, attimo, non ne ho sapino, però eh. Eh, di questa roba qui eh, alla gente normale non gliene frega niente, cioè alle persone che stanno per strada del fatto che voi parlate di Consiglio Nazionale, posizioni, cioè la gente vuole no, sapere. No, io credo una, una la penso direttamente da lei, perché io penso che i nostri elettori interessi sapere se c'è qualcuno all'interno del nostro partito che vuole fare a meno di Berlusconi, perché eh, Chi è che vuole fare a meno di Berlusconi? Tutti questi qua. C'è qualcuno che vuole fare a meno di Berlusconi, questo che fare il resto. C'è Alfano vuole fare a meno di Berlusconi. E eh, diciamo che se non c'è non non non non non non si sta pagando. Se se Berlusconi, se Berlusconi crepasse non si sta non si No, ma non si tratta di questo, no, no, ma è un ragionamento no, ma per carità, è è un ragionamento politico. E no, lei ha detto se non c'è Berlusconi politicamente, ovviamente, se non ci fosse Berlusconi questi qua eh, stapperebbero lo champagne. No, io non dico questo. Ma lei ha appena detto io, dico, eh... no, io non ho detto questo. Io ho detto come che no? noi abbiamo dei valori rispetto no, ma lei a Ma lei, lei ha detto una siamo, cosa prima, scusi. No, noi abbiamo dei valori nei quali ci si sono riconosciuti da 20 anni negli in italiani. Quei valori negli ultimi sì, 20 però. anni sono stati incarnati da Silvio Berlusconi. Sì, ma lei ha detto impatto... lei ha, sì, d'accordo. Lei ha detto che se eh. Berlusconi non ci fosse, questi qua stapperebbero lo champagne. È e questo no, ha detto. No, non ho detto questo, sta dicendo Vabbè, lei. Non eh, no, non l'ho detto. E no, si strapperebbero i capelli, no lo champagne, si strapperebbero. Non si strapperebbero i capelli. Questo ha detto Ezio Savino, giusto che qualcuno sta ipotizzando che in questa fase alla luce di dei nuovi avvenimenti che hanno riguardato la figura del nostro leader, forse qualcuno ha, diciamo come dire, elaborato il lutto e Ma ha... non lei non ha detto questo, se vuoi glielo faccio no, no, scontare. Lei ha detto Guardi che, guarda guarda che non è strano che dibescuoni si potesse fare a meno Oddio, pubblicità, torno su, poi le faccio ascoltare. Lei ha detto se questi eh, alcuni di questi pensano che se Berlusconi eh, non ci fosse politicamente, ovviamente non ci non, non è che si cioè sostanzialmente questi qua vogliono Berlusconi fuori dalla politica, questa è la realtà, sì o no? sta a panoroscampagne. No, sì, si, non si strappano i capelli, ma vogliono Berlusconi fuori dalla politica o no questi governativi? Ma non è che lo vogliono fuori dalla politica. Non lo vogliono fuori dalla politica. Totalmente. Forse hanno, come dire, assimilato l'idea che Berlusconi lo sarà comunque e quindi non hanno vogliono. Hanno assimilato l'idea, ma perché uno? Dipendono. Ma perché uno deve essere così diplomatico? Io non lo capisco. Hanno assimilato l'idea. C'è questi qua, vogliono che Berlusconi si tolga dalle palle politicamente. Esso lei non lo può dire così, lo dico io. Zan, zan, zan, zan Madrid c'è la comunità filippina in rivolta. Sì, e infatti volevo dirti questo, che mi ha colpito molto sulla vicenda di Bonolis, perché E che beh, ha fatto? Io, io difendo Bonolis a spada tratta, sì. cioè sì. lo lo difendo a spada tratta, non si capisce Ma io perché non si quell'articolo subito, e ho detto cioè, "Ma certo cioè, che lo difendo, sì. non si può fare ironia sui filippini, non di cosa stiamo parlando? Cioè, sentiamo Bonolis, va. Che che detto io? Un peone di condalimento. A terrico o cantletto A, a terrico o cantletto alle peppizione alla peppizione peppetta una tamita tamita da un uomo pidonerebbe in piano e da dove ben tranquillo nella mia stanza avun delet per fa l'amor Insomma, Banoli se ne panni del filippino fa indignare la comunità residente in Italia. Un'immagine offensiva, ero il programma avanti un altro, un piccolo siparietto eh, in cui Banoli ha saputo vesti panni del filippino con una parrucca nera, l'accento tipico che po' manco era troppo tipico del filippino e e dice "Io sono filippino e faccio pulizie". Ma di che stiamo parlando? Non ho capisco che c'è di male, Parenzo, scusa. No, non è una questione che c'è di male, è una questione che uno, uno dice che la comunità filettina si è sentita offesa perché? Uno perché c'era la tragedia e quindi reputerò, come dico, inopportuno il momento in cui c'è quella satira e chiaramente Bonolis non l'ha fatto per questo, ma loro dicono c'è quella tragedia in corso, migliaia di morti, forse si poteva inventare un altro personaggio e questo è capiccio è capibile rispetto alla sensibilità di questo popolo poi dopo si può anche dire chi se ne frega ma no ma ragazzi dai ma di che stiamo parlando umanitaria eh, non ma si, di si di può fare ironia parlando. su nulla non si può fare nulla su dai su ma come Ci si può fare su tutto, però qualcuno ha diritto di dissentire. Ma non Ma è si che ha preso, tutto. non è che pensa che i filippini sono degli imbecilli dei coglioni, faceva eh, la parodia, certo, faceva la parodia dei filippini. Si sono, questo è il primo motivo per cui sono offesi. Il secondo. Ah beh, che c'è stata secondo. la tragedia delle Filippine, quale? No, il secondo motivo è quello della tragedia e il primo, il secondo è che hanno ha cantato l'inno nazionale del paese con uno straccio simbolo delle pulizie che i filippini fanno nelle case, come se tutto diciamo il il il il popolo filippino fosse soltanto Eh vabbè, beh, ma i filippini sono riconosciuti come quelli che puliscono nelle case, se uno non si sente, come dire, se uno pensa di fare un lavoro degno, non è che si arrabbia. Eh, dai, su. Morrevole Savino, lei darebbe in affido uh, una bambina ad una coppia o un bambino ad una coppia di omosessuali come è successo a Bologna? Guardi, no. No, non lo darebbe, manco no. in affido lo darebbe, cioè se i giudici decidono che eh, in affido si può dare ad una coppia perché ci sono i requisiti, secondo lei per il fatto che siano che sono omosessuali non si possono dare. Ma sa cosa Eh. Io mi sono occupata un po' di questi temi, nel senso che, soprattutto dell'affido in particolare, con una proposta di legge importante, ci sono migliaia di famiglie eh. tradizionali che vedono e in affido bambini e che fanno fatica a adotterli. Eh. Sebbene che però ho capito, per cui... questa qua conosceva questa bambina di Bologna, conosceva conosceva questi due signori, li chiamava zii, cioè sono stati valutati come una famiglia idonea a prendere in affido questa bambina, cioè non non capisco dov'è il problema francamente. Oh no no, ma mi dai un problema, io ma la come la vorresti dicendo la... che contraria l'affido agli a... A... alle coppie gay di principio, eh. O no. Ma adesso guardi le confesso che la vicenda in particolare non la conosco, non la conosco nei dettagli. No, Quindi, ma non è che i dettagli io sono. C'è una cogginia che ho in linea di principio rispetto a questo Non possono essere attività, non possedere bisogna sempre ascoltare i bambini. Ma come fai a ascoltare tale, i bambini questo mi... c'hanno 7 anni, come fai a ascoltare i bambini? 8 anni. Ma no, e non era un bambino di 7 anni non ha la percezione se ha se vive una situazione con naturalezza, se la desidera, se la vuole. Quello significa ascoltare il bambino, sì, capito? Sì, ma ho capito, ma evidentemente è stato fatto un istruttore, non capisco perché lei deve dire no, eh, non Io dico in linea teorica. Linea teorica linea sì. In linea teorica non bisogna darlo. La tradizione, sì, di principi, di linea teorica, se poi c'è un caso sì. particolare in cui devo eh, devo staccare questa bambina da questa coppia risulta la traumatizzazione eh. o è traumatico se c'è se se è fatto nell'interesse del bambino, della bambina, vabbè. E eh, sento Lorenzo Savino, ma come va a finire questa storia? Che eh, che fine fanno questi qua se si staccano? Fanno la fine di fini. Ehm eh, Quanti voti hanno? Ma no, guardi, questo non, non non glielo so dire, glielo so penso dire. che Vabbè. <ride> Ma non che ne so, so. magari sì, pensa io... che non c'ha non voto no, che io, che la domanda che che che mi ero posta sì, e è proposta è appunto, cioè, se si poteva fare a meno, ripeto, della della leadership del presidente, quindi se il partito potesse eh, diciamo fare a meno di eh, Berlusconi. Sì. Noi invece io penso che il partito non ha a che che vuole fare a fare... meno di coloro che non si riconoscono nei valori ah, che ah, sono confermati okay. da Berlusconi. Cioè, forse Italia partito, Cioè, si può resistere senza Si può resistere senza Alfano, cioè si può vivere senza Alfano non sa se, sa se, senza giro non non si riconosce Ma ok, perché non vuole bene. fare nomi e cognomi Alfano, eccetera? Il capo è Alfano di questi qua. Non capisco questo timore, il capo è Alfano. Senta, ma è vero che intorno a Berlusconi, anche nella cerchia più ristretta c'è gente che già si è tra virgolette, questo lo dico io, venduta ad Alfano? Nella cerchia più ristretta? Sì, di Berlusconi, penso, non so, si dice di Maria Rosaria Rossi eh, che e eh, di altre persone, proprio nelle tra, anche tra le persone più vicine eh, c'è qualcuno che sta con eh, c'è qualcuno no, no, no, no. No. Cioè, no. Io penso che ci siano relazioni umane che che sono legate alla prossimità, eh, sì. penso che la Rossi vedesse eh, Alfano esattamente quanto lo vede Bellusconi, perché sì. sicuramente sono amici, sicuramente ci sono delle relazioni, cioè dei rapporti di cordialità, ah. questo che vuol dire. Sì. Sì. No, no, me la domanda, eh, siccome no, si no. dice. Va bene, grazie, ciao Savino, buona serata. Grazie. grazie, grazie. Ciao, arrivederci. Franco da Foggia, 800 24 00 24. Franco. Buonasera. Dica. Niente, volevo soltanto intervenire per quanto riguarda la telefonata di Vendola. Sì, sì. Praticamente, ecco, eh, praticamente penso che il problema centrale, che non, che non è stato ancora citato eh, in modo preciso, è? è che indipendentemente dall'indagine, indipendentemente... Eh e state, guarda, è che Vendola, uh, anziché censurare il comportamento della del braccio destro di uh, di Riva, praticamente l'ha quasi si è quasi complimentato con lui, anzi, no quasi, si è complimentato con lui. Quindi Sì, vabbè, ma pratica... i rapporti i rapporti che mh, sì, insomma, è uno spaccato dei rapporti che aveva Vendola con questo signore che rappresentava i Riva, certo. Sì, ma indipendentemente dal dallo spaccato ma proprio eh, la, la, la gravità pesante e eh, non aver censurato il comportamento di quella persona che è stato estremamente eh, come dire grave che fa Ma che censurava se quella era un rapporto addirittura rideva del ma modo appunto, in cui quello l'aveva preso in giro il giornalista no, comunque appunto quindi invece di difendere il la libertà di stampa Sì. Praticamente che si eh, che si è complimentato con quella persona, quindi è stato quasi un servilismo politico, se vogliamo citare i sì. i termini uh, di di Rendola, uh, della famosa sinistra storica, servilismo al potere. Mm. A tutti gli effetti invece di censurare quel comportamento. Poi vabbè, togliamo davanti i rapporti che ci potevano essere estratti, i rapporti che c'è Parenzo, che c'è, che c'è David, che c'è. No, è? forse è quello che spinge, ma si entra troppo nel mezzo della vicenda e lo capisco che è noioso, eh. ma non si capisce di che cosa stiamo parlando. Allora la telefonata. Oh, rideva notificata. quando un giornalista faceva delle domande sui morti per tumore, hai capito? No, no? rideva del modo no. in cui questo giornalista no. veniva, veniva, veniva. Eh... Rideva della gag di questo Ah, ho capito, story, ma perché sei così piccolo piccolo che pignolo che quando fanno. si tratta di vendole e su altri ma invece vai no, giù col machete? Non sono pignolo perché la perché il fatto, per poi si può avere l'opinione che si Ognuno può avere l'opinione che vuole su questa vicenda. Vabbè. Voglio semplicemente rimettere in ordine i fatti. Ma i fatti sono cioè questi, rideva che... di fronte a un giornalista che faceva domande su Bendola, lo pigliava per il culo, dell'ingegnere, dello scatto frio dell'ingegnere che era e lo considerava grottesco perché lo ha visto in televisione e rideva. Beh, rideva, e poi tastava. poi a tempo diceva che il giornalista ha fatto domande e un provocatore, diceva che ehm, e infatti, aveva sul sul Ma infatti si diresti, non c'è nulla di politicamente Ah, non c'è nulla di politicamente scombeniente. Beh, no, cosa da incredibilmente grave sì. è invece il reato di Ari dai, è prima questo qua, ma non è una cosa di attualità, questa roba è di qualche giorno fa, l'indagine, allora su, se dai. Non potete fare il pelo averla, farsi una cosa vera Vabbè. e non sulle Vale Non cittanate. è una cosa vera, quella è un'indagine, Adrian, provincia di Forlì, quella Ed è, è un'indagine. Hai sbagliato il titolo del fatto, risate per domande, sì, è arrivato è, è arrivato lui arrivato lui a dare no, lezioni. No, io ho semplicemente ho ascoltato come te l'audio e tu lo fai riascoltare, credo che in molti converranno come io, non sto difendendo i necro. Ma mondo guarda mondo che questo, nessuno là. dice che ride per i morti, ride su una telefonata che riguarda Iscritto, i morti. Ma quelli sono i titoli, lascia perdere, i titoli sai come sono fatti, Adria nella ah, provincia vabbè. di Forlì. Ah, lo sì, sì. so. Eh? Adrian provincia di Forlì. Pronto, mi sente? Sì, sì, sento, sì. Buonasera Lorenzo. Io sono un trasportatore e sì. c'è veramente l'invasione di frocci. Ma dai, smettila, Adriano su con queste Mi creda, ma per, parto dalla premessa che sono un eterosessuale ma e so stupidaggini froci, queste, sono stupidaggini queste, dai. Sono meno concorrenza abbiamo noi. Ma che stupidaggini anche questo. Che ma vuol dire? Ma è vero. Ma che vuol ma dire? Ma si immagina io in un'isola con con 99 frocci e 100 donne. Eh. Come starei bene? Vabbè, eh, Adrian, eh, ognuno c'ha i suoi sogni. Lei Comunque no, a parte sogno? quello. Che sogno hai tu? Io ho? ricordo che puoi stare fa. in isola con tutti gli omosessuali tranne te, tranne te, così ti fai tutte le donne. Questo è il tuo mito. Questo è il tuo obiettivo. Bellissimo. No, non è il mio mito, però non sarebbe male. Eh. E allora? A parte quello, per il discorso della bambina affidata ai due signori indipendentemente o no che sono omosessuali? Sì. Io mi ricordo che tempo fa in Italia c'era una copia di anziani con la loro figlia che le è stata tolta sì. per fatto di essere anziani Sì, anche sì Anche quella è una cosa ingiusta allora Ma sì, vabbè, d'accordo, allora? Eh, volevo solo dirlo C'è l'invasione dei froci La Sicilia è invasa dai froci La stanzare si è quell'odiosi insetto Che non mi fatto Mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato Gratta, gratta, ma pezzo è eh, Pure lo spray Allora, siamo qui, 80024 0024, Stefano da Firenze Buonasera Stefano Buonasera Rusciani e Parenzo Io un paio di giorni fa ho sentito quel radioscoltatore che parlava di un rapporto, insomma un'ipotesi tra alimentazione e omosessualità sì. Io non sono un medico e nemmeno voi, sono sicuro no. eh, Esatto Allora, però vi devo dire una cosa, negli anni alla fine anni 80 sono stato 6 mesi a Chicago. Sì. E da boh fiorentino mi sono mangiato veramente delle belle bistecche e dei grandi filetti che fa, cioè molto molto appetitosi più dei nostri toscane, addirittura. Mm, e allora, però dopo un paio di mesi mi mi cominciava a crescere la sete. Allora, mi sono pressato mm. perché non facevo palestra, non facevo niente, perché quei com sacri allora chiesse i miei amici americani, ma eh, ragazzi, qui mi viene fuori le folle di tette. Eh. E cioè è eh, per forza perché ho troppa carne per gli estrogeni. David, chiamo non io, chia chiamo io o chiami gay? tu? No, ma voglio dire, però però insomma, insomma è un'esperienza un po' interessante e eh, la medicina Non sono, lui lo dice fare. dove battuta, quelle non sono che quelle sono è garazzo. E no, no, si è rin... no, no, no, no, no, Parenzo non capisce un cazzo, Io, lei no, si, si è rimpinzato di fasi. hamburger, si lei si è veste. rimpinzato di hamburger no, no. col formaggio, parezzo, parezzo. il parla ketchup ed è diventata una palla di grasso. Non sei un tuttologo, di qualcosa si intendi ma non sei un tuttologo. Non sei un tuttologo. È, è, è, sì. è vero che è uscita è vero che è limitato come siamo tutti limitati. Sì. È vero che è uscita Sì, ma stai zitto un attimo però. È vero che è uscita una ricerca di non so da dove, da Oxford eccetera che prova che eh, mangiare un certo tipo di carni in età eh, nell'età della pubertà potrebbe provocare non so che cosa, non so, tutte stronzate, dai. Pubertà, avevo 40 anni, non Vabbè, è. Vabbè, non tu, non tu. Lucio da Verona, Lucio dica. E buongiorno Allora, io sono definito le radicali, vendola a casa fuori dai coglioni subito, perché non è possibile, eh, pareto, ma che cazzo dici, no? va buttato fuori dai coglioni, però te, caro Cruciani, non ti ho mai sentito una volta dire fuori il presudicato di Harker, dalla politica, fuori dai coglioni! stasera ti sei battuto come un leone, vendendo la cazzo, no? Eh. E dai ti abbatte il fatto quotidiano, ma quando il fatto quotidiano massacra Berlusconi, sì. tu fai col raccap qua qua, cazzo, no? Tu non hai mai detto Berlusconi, fuori dai colloni. Uno che dice un presidente del Consiglio che riceveva pregiudicati come Leila Morac che li portavano le donnine per fare bungabunga e A parte che all'epoca a parte che all'epoca non era pregiudicato Leila Morac, ma a parte questo. No, no, eh, vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo. Sì, del passato, ma non per le cose ma non per le cose, cose delle donne. Era, era già sì, ma devi stare era, Sì, ma devi, stare, sì, ma devi, sta ma devi ma stare, stare ma devi stare Ma devi stare calmo, eh. Ma devi stare tranquillo però, eh devi stare tranquillo no, però tu, tu, tu Ma eh, ti sei fatto sei, qualcosa? Tu, no, un un un, un cloud del circo, un Sì, ma ti sei, girgo, sei, sei un ti sei fatto ti sei fatto ti sei fatto qualcosa? I pisceri mandano fuori dei coglioni, vengono là sì. e mandano fuori dei coglioni Berlusconi, capito? Sì. Ti sei fatto ti sei fatto qualcosa? Ma dai coglioni. Va bene, ho capito. Ti... Questi questi qua siamo sì. stufi di gente bene. che hanno rapporti con questa gente qua o lo sì. di sinistra che ha rapporti Quando io ho sentito che Bersani ha ricevuto 90 mila euro di finanziamento da Riva... Sì. Ma fuori dai coglioni anche Bersani, cazzo, no? Fuori dai coglioni, basta! Ne abbiamo le palle piene di sta gente qua! Capito? Tu faresti fuori tu... E tu, tu... Cusani, metti sì. a fare giornalista come lo fa Abate, come fa Travaglio, come fanno... Scansa, sì. come fa... Scanzi! Sì. E non fare il leccaculo! Quando ti serve vendola da, da, da, da distruggere, allora va bene anche Abate, va bene che è fatto quotidiano! Cazzo, no? No! Lucio, allora, ti, ti sei, sei sfogato volta, o no? Ti lusoni, sei i coglioni fuori dalle palle, preso decato. Ti sei a, pa, arco, a, a parte dalle palle. Lucio, a cazzo. parte che io non ho detto vendola fuori dai coglioni, maiale di Bari. Sì, hai detto fai che ci deve dimettere. No, io ho detto che siccome uno utilizza le stesse armi del moralismo con gli altri, se uno Eh, ferisce di intercettazioni, poi muore di intercettazioni. Siccome Berlusconi non ha mai usato le SS armi, non è che ha detto quello si dimette e dunque dal suo ma punto scurami. di vista non si deve dimettere, punto e basta. Poi ma secondo me poi comunque guardi, per quello che riguarda Berlusconi, cioè la figura di Berlusconi prescinde anche da questa cosa, se vuole. Cioè, per me Berlusconi del bandiere fuori la Lega da un sacco di tempo, non ho problemi a dirlo, non è cioè non non c'è nessun problema Lucio. Poi se vuole che io dica "Fuori dai coglioni, fuori dai coglioni", Sono lo posso mati. anche dire, ma ma non è importante che dica fuori da gola eh, no Allora è importante giornalisti come Ma non è che ho detto su vendono foglie È colpa anche di giornalisti come voi cazzo Senta Lucio eh, lei si deve calmare innanzitutto deve stare calmo deve stare tranquillo capito Che che fai se servo dei padroni servo del Ma sarai tu servo ma se sarai dei, tu servo del capitalismo nella miseria milioni di lavoratori Ma cazzo. stai zitto servi, con queste siete, stupidaggini impreditorim che che hanno dovrebbero distruggo l'Italia sì. portando miliardi all'estero me... e distruggendo i laboratori. Cosa voi siete dei servi, siete cazzo? Sì, dei servi. Tu che fai di mestiere? Sei sì, anche dei servi. Che fai siete di mestiere? Servi. Che fai di mestiere? Fenomeno, che fai sì, di, di mestiere? Sei un pensionato. Sei pensionato. E che hai fatto nella vita? Sì. Che eh, hai fatto... mai la giacchetta di 100.000 volte ormai, eh, che... mi sto dicendo quando il telefono mi fa mi, mi fa venire sempre la pella docca, cazzo. Che hai fatto una no. Il capotreno. Il 30, capotreno. 5, 36 anni, sì. Benissimo, benissimo. E allora? E allora, e allora io io Cosa cosa che dire? Scusa, non ho capito. No, dico, allora, ma perché devi darmi del servo? Io non sono servo di nessuno. Sì, sei servo Ma di chi? Serbo. Ma di chi? Perché tu perché, perché sente che sei servo, si sente nelle tue cose, quando c'è quando ci sono i leccaculo, i del PGR, no? io io a volte imitato di quelle persone che sono di un'ovietà, di una banalità. Io mi ricordo la telefonata di di Martino, no? Il Rex Ministro Martino. Sì. Che mano che pensate e eh, siete stati zitti, no? Che fumare 15 sigarette non fa male. Eh, tutte cazzate ovvietà, no? Banalità. Quando intervistate Fedri che dice "Ma e ci sono dei giornalisti bravi, i giornalisti non bravi", ma pensa te che genio, cazzo, no? Che genio, cazzo! E voi e voi state lì al gioco di questi stronzi che dicono solo delle impanature ovvietà, cazzo, no? Eh. Poi e, e, e i lavoratori parlano tutti sti stronzi che girano a, a, a 15.000 € al mese come come Fetri e, e e e come Martino, cazzo, no? Fermo lì, e Lucio. Resta lì. Resta lì. 5.000 € a tutti, privati, pubblici. Tutti tetto di 5.000 € a tutti, privati, pubblici tutti. Mimmo da Taranto, resta lì Lucio, Mimmo da Taranto. Pronto? Sì, dica. E eh, ciao Crociani, volevo Dimmi. dire al tuo compare Parenzo. Sì. che venda insieme al nostro sindaco Stefano sono stati eletti per essere tutori della nostra salute contro eh, la famiglia Riva. In effetti, questa telefonata è veramente una una spada che ci ha trafitto a tutti noi tarantini, perché proprio lui doveva essere quello che ci doveva tutelare insieme al sindaco, però entrambi sono stati eh, sono stati molto lontani da questa cosa. E la telefonata dimostra molto la vicinanza che c'era tra questa gente e il nostro governatore Vendola che doveva assumere un un atteggiamento abbastanza eh, eh, diciamo eh, lontano da da da queste eh. da queste Dunque queste che cose. ha fatto sto Mimmo? Eh? Cioè che ha fatto Vendola alla fine? vendola che ha fatto Eh, come consiglia, la consiglia Vendola. Sono agli estremi per essere perseguiti penalmente. Vabbè, la lasci perdere adesso. E che cosa, cosa che cosa penso alla Vendola? Eh, lei dopo questa telefonata avesse Allora, la sentito. cosa che eh, si sono divertiti alle spalle di un giornalista che ha fatto l'unica persona che ha fatto una domanda decente, eh. cioè eh, su sulla sui tumori eccetera, è stato ridicolizzato da tutti da tutti quanti compreso anche Vendola, anzi proprio lui si è divertito assai, un quarto d'ora dice che hanno riso lui e il suo capo di gabinetto. Sì. Ma pare una, una cosa veramente strana, molto strana. In che senso strana? è strana perché doveva assumere un atteggiamento molto distaccato nei confronti di questa ah. eh, di questa gente. Eh, e invece ha dimostrato di essere tutt'uno con Che c'è David, che c'è? Mi sembra che nessuno conosca la vicenda, quindi Sì, la, la conosci è, solo è, te, è infatti un... che sei sul treno, eh, sicuramente. Ma no, ma no, dove stai? Eh, cioè sicuramente la conosci te la vicenda. Con vicenda. Si è messo allora, a ridere in maniera vergognosa, in credo, maniera la vergognosa. La... La... Si è messo, si, si è messo a ridere davanti ancora. a una scena di un giornalista allora, che faceva una domanda, che faceva delle allora, domande sui morti a Taranto, punto. Allora, e eh, eh dai. Due, Poi Lucio, cosa. che cosa ti arrabbi con me perché non dico che Berlusconi è è un criminale, un pregiudicato? Che cosa che cosa significa, Lucio? Cosa significa? Cosa significa? No, perché No, ma non mettere Ma non mettere viva voce, non mettere viva voce. Ma, ma, ma, ma scusa. No io... mettere viva voce, sennò ti taglio la telefonata, non mettere viva voce. Prego, cagi ne culo. Perché ma chi? Hai saputo quello che ha fatto? È, è, è eh, è vergognoso. Eh, è vergognoso. Però cazzo, ma, ma abbiamo il presidente del consiglio che è una merda, una merda patentata. Chi? Una merda, chi? che la fa di tutti i colori. Ma chi? Berlusconi, Berlusconi. È una merda patentata, le ha fatti di tutti Parte i colori. Parte che è ex presidente del consiglio, un attimo solo. Pronto? Caro Zan? Sì. Buonasera, la zanzara Giuseppe Cruchiani, ciao, come stai? E eh, ciao, ciao Giuseppe. Disturbo? C'è anche David con me. Sì. Sì. Eh? No, ness nessun disturbo, nessun disturbo. Eh Alessandro Gianni, mi arrivano messaggi molto arrabbiati per come avete trattato Niki. Ma no, ma non abbiamo trattato male, caro Alessandro. E apparentemente eh, eh, l'ha difesa no, io. No, ma ti ho detto io io non vi ho seguito perché oggi ho avuto anche una sventura, mio madre mi hanno diagnosticato un tumore al seno, per cui sono un po' sconvolta. Oh. No, diciamo. no, scusami, guarda, sei, eh, sei, sei... Mi, arri mi arrivano mi arrivano mi sono arrivati sotto dei messaggi, io non sì. vi ho sentito purtroppo. Sì. No, eh, allora qui, no, siamo solo quello che No, siamo siamo qui e vogliamo commentare con te eh. questa roba qua, scusa io chiamato così al volo. Allora, la cosa è molto sì. semplice. Eh, io vorrei capire, eh. io ho attaccato Vendola perché lui spesso ha chiesto dimissioni di persone per molto meno, secondo me, eh. e, e invece parenzola l'ha difeso dicendo che quella telefonata, in fin dove sia quella quella risata eccetera, non era riferita ai morti. Il fatto bene, quotidiano ha fatto una non una... c'è nulla di Napoli penalmente un cazzo, ma politicamente non si Questa è la posizione pieno, di Parenzo, per cui chi ti ha chiamato pieno. Alessandro, tu che ci conosci bene, chi ti ha chiamato sì. e ti ha detto che noi abbiamo trattato male Niki, abbiamo trattato male Niki Vendro con cui io non ho nulla, non ho nulla contro, perché guardo solamente sì. le... poi noi facciamo ogni tanto ironie cose di questo tipo, questo è normale. Sì, mi sono arrivati tre messaggi, non un fiume di messaggi. Vabbè, ma quello e che quello che è. potrebbero essere indicativi, insomma, di un Allora, io uh, dico, ti di, ti di, di, ti chiedo ok, una cosa, secondo secondo te, secondo te eh sì. vendola eh, eh si deve dimettere o no per questa per queste risate Ma Stiamo scherzando. Ma secondo me no. Guarda, io lo conosco, Nicky, personalmente ho avuto visto umano prima ancora che politico, sì. eh. So che è una persona che sta male fisicamente, cioè gli vengono proprio anche delle cose fisiche e se lui fa qualcosa contro sì. gli eh. altri che che è corretto da un punto di vista deontologico e eh. etico eh, insomma. Però no, quelle risate io... non sono belle, Alessandro, quelle risate non sono belle, dai. No, quelle risate non sono però sono anche risate emotive, sono risate Beh, come emotive? Eh sono risate, come dire Cioè, non lo so, io io Nichi lo conosco troppo bene, insomma, è uno che si è battuto per fare le leggi e eh, più severi e più restrittivi d'Italia contro le diossine, è uno che insomma ha sparato sempre a zero contro i Riva e e ha avuto sempre solo nemici. No, però per adesso di, al di al di là dell'indagine e tutto quello, eh, sentire il governatore della Puglia che di fronte a un giornalista che fa domande sui morti ai Riva e eh, eh, lo Sare prende <Sare sostanzialmente in giro dicendo che è un provocatore e poi ride del fatto che l'uomo deriva lì a Archinago, come diavolo si chiama, e eh, lo no, lo eh, gli toglie il microfono e eh, e fa una specie di zig zag lì in mezzo alla alla folla, non è bello, diciamo la verità. Ma non non non è bello sicuramente sentire questa intervista decontestualizzata, cioè questo questo pezzo che ha che è strapolato il fatto quotidiano, decontestualizzato tutto il resto, potrebbe sembrare come una cosa, come dire, eh, senza senza senza rispetto, cioè anche Beh, ma eh, certo, non non è che è corretta e anche forse. Però però appunto, siccome io conosco Niki personalmente da tanto tempo, è una persona limpida, una persona che si è sempre battuto per i beioli ah. che ha fatto anche della questione della riconversione ecologica il tratto fondativo. Sì, d'accordo, però al di, là, al di là sì, ma questo d'accordo, uno può avere tutti i meriti nel campo dell'ambiente, eccetera, però è chiaro che qui c'è una telefonata, perché poi sulle telefonate spesso eh, non dico te in particolare, però anche vendola nel passato ha dato dei giudizi sulla telefonata e l'intercettazione, per cui si può giudicare anche un'intercettazione o una telefonata in cui i sì, lui io Sono contrari Io allora, io penso che i giornalisti debbano fare il loro mestiere, debbano sì, C'è eh, un complotto del fatto quotidiano? C'è un po' quello, tutto quello non lo so non lo so io pe io però penso che Nicky eh, Vendola sia la persona in assoluto che ha lottato maggiormente eh, per per eh, come dire per non chiudere l'Ilva perché Sì, però d'accordo, al no, di là di questo, che, che effetto di si che effetto ti fa questa telefonata? E questo è il punto, è sta al di là di quello che ha fatto per l'Ilva, non l'indagine, l'indagine. Questa telefonata, che effetto ti fa? Ma non uh, siamo in diretta? Sì, sì, beh, certo. Pronto? È caduto tutto, che è successo? Uh, uh, scusate se vi ho disturbati. Oh, eccoci qua, 800240024. Allora, eh, Lucio, insisti ancora su questa roba di Berlusconi? Sì, no, guarda, guarda io che sono di sinistra radicale, e un fanfarone come Vendola. Sì. Io lo lo manderei a casa subito. Ah, Uno che dove bastano 10 parole ne ce ne mette 100, è perché ti vuol fregare, no? O beh, i fanfaroni non sono mai piaciuti. Vendola è un fanfarone. Mm. Usa il linguaggio per fregarci. Vabbè, no, ma quello ma è, ma quello ma è, tuo, è un tuo è un tuo attore, ma per fregare è un'opinione pubblica. Dai, questo qua è un, pubblico, no, vabbè, no, qua vai, è un tuo finiamo. giudizio. Questo è un tuo giudizio politico su Vendola, ma sulla questione della telefonata. Aspetta, te, te, è una cosa incredibile. Ma ma non ma non è possibile, no, che che un deficiente si si, si metta a discuttere con con un un dirigente de, della Riva Cjai, no, eh, ridendo in modo stupido, no cretino, perché poi sono le piccole cose che ti fanno vedere i personaggi politici, no? la altezza di personaggi politici. Allora, stavo chiedendo chiarissimo, stavo chiedendo ad Alessandro Zanna, deputato di di Sel, eh, eh, che effetto gli ha fatto questa risata? E sol di là della questione dell'indagine, eccetera. La risata di Vendola, che effetto ti ha fatto, Alessandro? Allora, se noi ascoltiamo solo la risata, chiaramente non è un effetto positivo, non è un effetto piacevole, ma ripeto, tutte le telefonate eh, siccome sono complesse e hanno ovviamente eh. Eh, una una serie di eh, come di dialogo eh, è è fatto di di, di provocazioni e anche di battute. No, ho capito, però Io questo vale per tu. Parlare di un argomento molto è eh, esatto. Se facciamo una telefonata di Crucciani anche in un momento particolare difficile, se la si contestualizzasse, ne estressimo solo una parte quella parte potrebbe essere facilmente manipolata. Ma a, me allora, galera, parlo, a me mi manderebbero in galera? A me mi manderebbero in galera subito, non è quello il problema. Io parlo Crucciani e eh, del fatto che Nicki Vendola da presidente della Puglia eh. intanto è stato un governatore che ha assunto sempre delle decisioni molto limpide e precise eh. Eh, e ha sciolto anche l'intera giunta. Sì, d'accordo, però i problemi legati alle indagini che to che toccavano alcuni suoi assessori a ah, è eh, liciferato con Sì, però adesso le leggi, ma non stiamo parlando di Italia, però non stiamo ma, ma non stiamo no, parlando di questo, fatti. però non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un'altra cosa, cioè è imbarazzante ma per io no, io, io, io l'ho già detto, io l'ho già detto. Se noi estrapoliamo un pezzo di telefonata e eh, e non la contestualizziamo dentro Ma non c'è niente da dialogo, contestualizzare, il problema penso che è più lungo. Il problema è, è ri ridere ridere servizio, noi non facciamo un servizio di informazione completo e puntuale, conoscendo l'integrità morale di Nicky Vento, io Non si deve non dimettere, non si fatto, deve, non si deve dimettere. Non si è fatto che Nicky Vento la sia una persona limpida e integerrimo, ma soprattutto i profili. Su questo io sono disposto a mettere la mano sul formale del mio partito, ma perché io lo conosco personalmente, capito, io so i suoi travagli che lui ha passato, ogni volta che ha preso Ho capito, una ma ha dato ha dato ha dato a quel giornalista del del del del provocatore, eh, insomma, mh, si è messo a ridere perché faceva delle no, per dopo le domande che ha fatto sui morti e eh, È è molto imbarazzante per voi una cosa di questo tipo. Eh, bisogna ammetterlo. No. Guardi Cucchiani, io lo ripeto, eh, la telefonata presa così sicuramente non è che sì, Cioè, ma non l'ho contestualizzata dentro una una un dialogo che può essere, diciamo, che è sicura è sicuramente più complesso e e e e, e, cont e conteneva sicuramente altre diciamo sì, anche il contenuto Lo dovete fare per non... tutti, eh, questo regolamento lo dovete fare per tutti. Vabbè, Alessandro. Guardi, io sono Cruciali, un garantista, lo sono sempre stato. E, e certe affermazioni, certe come dire azioni eh. anche della magistratura eh, quando Va. ha violato la privacy sì. delle persone ed è andata oltre, io lo ho sempre condannato. Vabbene, Alessandro, ti devo salutare. E sono mai piaciute, Va stesse valgono per tutti ed è anche garantista da quello che so Va io, eh, lo stesso nichivendola che si è sempre diciamo Vabbene. Eh, battuto per questo. Va bene, Dopodiché grazie io, Alessandro, io ti devo dire sono sicuro che Nicky Vento la fornirà tutti gli elementi. Vabbè, so vedremo nei prossimi giorni. Grazie. Eh per chiarire questa cosa di questa Gra situazione. Grazie Alessandro, grazie. Non mi maledeste mosquito. Non mi maledeste mosquito. Non mi maledeste mosquito. My doctor come on. Non mi maledeste mosquito. Mauro da Roma, Mauro. E eh, ciao Brusani. Non vorrei parlare male di nessuno, ma questa sera volevo delle gocceenze se sei disposto ad ascoltarmi. Volevo volevo far sapere un mio grido di dolore a tutta Italia, a un tutti i telespettatori. Un grido di dolore, cos'è sto grido di dolore? Ai telespettatori, perdonami. Eh. Sono sorella di una ragazza disabile, per parlare dei problemi che hanno noi disabili. Mm, no, guarda, non Ho è Ho detto dalla di 45 non anni, dal 100%. Sì, ma non è la trasmissione giusta. Eh Eh allora per perdonami, perdonami, volevo Ma no, ma va bene, ma tu hai chiamato hai chiamato hai chiamato hai chiamato per un altro motivo. Ti sei ti sei come eh, ti sei prenotato? Sì, si, si, però ho riflettuto. Ho riflettuto perché mi trovo sulla pontina. Ti si trovi sulla in pontina. Sì, si. per l'ennesima volta. Sì. Si. Tutte le sere vado a prendere mia madre e mia sorella perché al nostro appartamento alla Garpadella Sì. Si. È invivibile perché c'è aperto un pub sotto casa. Va bene. Vai vai che e protesta. Vado anche il sindaco Marino. Va ben, benissimo, chiama ne eh, va bene. Il mio appartamento è indivisibile. Va bene, eh, non, guarda, io non voglio dire la solita frase che dico Ho sempre. Andato. Amico mio, chiama eh, il sindaco Marino, manda una lettera al sindaco Marino. A noi qui, detto con tutta franchezza, per carità, siamo partecipi del tuo dramma, della tua situazione, però eh, non è che no. Sarà Di... A ridaje, non ce ne frega niente. Continua con me, la sto portando Ma... a casa al mare perché nell'appartamento non si può più vivere. Ho capito, scrivi al sindaco, fai qualcosa, noi non possiamo fare nulla. Parliamo di altre cose qui. Roberto da Roma, su. Sì, buonasera Crucciani, buonasera parens. Un o attimo, niente. un attimo solo, un attimo solo. Gay, e oh, io quando sento piove mi sento meglio, ah. Eh. Ciao, ciao ciao, Pavia. Ciao Giuseppe, come stai? Bene, tu? Parenzo? Eh, ciao tu. David, tutto bene. Sai che cosa ha scritto di recente? Sai che cosa ha scritto di recente a parte che ha pubblicato una nuova cosa che si chiama pubblicato, sta per uscire per una con un nuovo che è, disco, che si chiama Nuovo Controdina Mondiale, che è un libro, cos'è? No, è un disco che però esce alla fine del 2014 eh, e tramite mail toccherà delle tematiche socio-politiche, economiche, oltre all'amore, quindi è un disco abbastanza di scomodo. Ma a fine 2014 mancheranno, manca. Anno, manca. Eh, vabbè, allora. Eh, però siccome la distribuzione la faccio in modo particolare perché la facciamo noi direttamente via mail e poi la spediamo Vabbè, poi ne parleremo, poi ne parleremo. Senti una eh. cosa, ma tu hai scritto una cosa allucinante recentemente. Hai scritto eh una cosa che riguarda Hitler e il nazismo. Senti questa cosa qua, parenzo Se ci fosse un progetto per far fuori le banche, ci sarebbe la guerra e molto probabilmente potrebbe succedere quello che è successo a Hitler quando in 5 anni portò la Germania da zero a una potenza mondiale senza debito e deficit, ma semplicemente stampando moneta in cambio di beni, servizi o ore di lavoro, fregandosene della comparazione con l'oro. Questo che ho preoccupazione e sgomento nelle file della finanza internazionale che dovette riunire tutto il comunismo mondiale per abbattere Hitler che a sua volta poi perse la testa facendo quello che tutti sappiamo, almeno io la so vero, così. Tutto vero, ma cos tutto vero. Ma cosa è vero? Ma impazzito Giuseppe sei diventato pazzo Cioè Eh sì, pazzo io. Guarda che cioè è possibile che quando si nomina Hitler o si nomina Mussolini, aveva nazismo, fascismo, nomini Stalin sei un compagno, nomini Che Guevara sei rivoluzionario. No, ma capito, tu hai detto Nomine che la... Mao sei un un cinese che che comanderà il mondo, no. cioè Ogni volta siamo divisi a media, oggetti, nomi, colori e simboli, sono tutti uguali, ma siamo divisi da questi simboli. Caro Giuseppe Povia, tu hai detto, hai scritto che Hitler portò la Germania da 0 a una potenza mondiale senza debiti. A debito, prima, a prima potenza mondiale. A prima potenza mondiale, senza debito o mm. e deficit, ma stampando moneta, cioè tutti ti auguri che succeda la stessa cosa anche per l'Italia. No, veramente c'è scritto il contrario. In questo meccanismo qua potrebbe invece portare la guerra, quindi noi dovremmo uscire dall'euro, come dice naturalmente eh. la MMT, Paolo Banner, Warren Mosler, Warren Mosler Kai sì. e tutti gli economisti più accreditati, uscendo dall'euro riacquistiremmo sì. la sovranità popolare monetaria e stampando la nostra moneta a deficit, ti ho sentito l'altra volta che parlavi con Barnard, te lo spiego sì. anche io. Quando il, lo Stato spende a deficit, vuol dire che ti dà 100 e ti ritira 80 di tasse, in modo che a te ti rimane 20. Questo scusami... è il deficit dello Stato, ma per eh. noi è ricchezza, capisci? Però scusami, però scusami un attimo, perché hai citato Hitler? Perché Hitler nella quando finì la guerra eh, era praticamente con la Germania, non Hitler, eh. era emarginato da tutti, doveva ripagare un debito colossoso. E murcioso, allora E allora Hitler, siccome non aveva prestiti da nessuno, perché nessuno eh. stato gli tutti gli stati gli avevano girato la testa, stampò moneta, marchi a debito in cambio di tipo baratto, in, di, in cambio di beni, e servizi dunque? o lavoro. E in 5 anni portò la Germania a prima potenza mondiale. Poi alla fine ha fatto quello che ha fatto, ma perché ogni volta che si dice eh, che cavolo non so, Hitler deve pensare che uno è un nazista, cioè non è che bisogna sempre prendere una Cioè fece una parola, bene, fece bene a fare quello che ha fatto Hitler. Da questo punto di vista. Non so che cosa avresti fatto in quegli anni lì, cioè per tirare su una nazione. Non lo so, cioè lui s'è si inventato sta cosa, non so se ha fatto bene o male, però quello che dico io è che se noi continuiamo a rimanere nell'euro, ma questo lo sanno tutti, lo eh, eh, sanno tutti quelli che succede. Eh, che succede? Che succede? Però sta cosa dovremo guardare tutti la gabbia di paragone mercoledì sera perché l'unico Ah, noi la guardiamo, non te lo copare a punto. Ecco, se noi uscissimo dall'euro è come se io guardi, faccio un esempio delle serate musicali come se fossi nonno Peppino, così lo sì. capiscono tutti. Eh. Io faccio una tournée e mi affido ad un promoter che mi mi chiude un'esclusiva nazionale e mi garantisce 30 concerti. Mm. Io gli do il mio concerto a 1000 euro. Questo promoter dice "Ok, tu me lo dai a 1000 euro, io ti rivendo a 2000 al promoter della Puglia, visto che parlavi di vendola". Eh. In Puglia questo promoter qua lo rivende al comitato ad altri 3000 euro. Quindi alla fine il concerto di Popio costa 3000 euro quando io no, avrei però, potuto su parlare di esattamente quel comitato. Ma tu quando scrivi Ma quando scrivi che Hitler portò la Germania da zero a prima potenza mondiale senza <ride> debito e deficit, fatto. ma stampando moneta, tu stai dicendo che è un esempio positivo? Non sto dicendo che è un esempio positivo, ho detto che lui ha ritirato quella moneta eh? così, speriamo di non arrivarci a questa cosa qua, oddio. Lui ha fatto una cosa apparentemente bella perché ha riportato la gente nel benessere, poi ha fatto Capito Parenzo? Fatto. Ma allora, voglio dire la parte di quelli che stampano moneta non sono stati soltanto Hitler, ma molti Vabbè, altri. allora. Ma al di là di questo, io mi ero già, come dire, ero già allibito per il fatto che Luca era gay e adesso se ne fa dei. Già di questo ero allibito all'inizio di questa conversazione di Luca. Dopodiché, adesso avere eh, il signor Tovia che ci spiega anche la storia e in particolare il la storia non so spiegare la storia, non ho capito. Beh, sai questo quello sembra. che sto è poi la storia è stata scritta da quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso Se Vabbè, adesso adesso eh. vogliamo parlare della storia di Israele del 1884-85 della conferenza di Berlino, delle terre nullius. Adesso Cruciani mi dirà che sto facendo una super cazzola, però l'azione perentoria sì. per la conquista Milano della Palestina 48, è stata provocata gli da gli Israele, porti poi porti... la Palestina ha avuto la reazione, ma l'azione è stata di Israele. Se cioè, voi non sapete queste cose, eh, non è colpa mia. Anche tu sei ormai arruolato tra i tra gli anti israeliani di professione, voglio Non sono antitaliano, no. A Massimo potrei essere antisionista, ma non antitaliano. Eh. Non sono antiebreo assolutamente. Qua. Eh, che poi quando uno Vabbè, dice Eh, scusami, ma come eh, Quanto com verrà fatta una bella canzone, una bella canzone su qualche martire kamikaze palestinese Sì, però si Davide poi ha ragione, però questa cosa che ti sto dicendo io dell'azione di Israele per la conquista della Palestina eh. è nata prima dell'Olocausto, è nata prima della fondazione dell'Ovre, è nata prima di Amalia. Pavia, come non so come che, come li so giudici, che, che tu pensi che io ti stia facendo una super cazzata. Ma, ma su so, no, è... eh. no, ma adesso non è non è vero ne reazionario. No, ma a me le persone che combattono, che cambiano anche, no, se se che approfondiscono, che cambiano mestiere, Guarda che sì. Si... Guarda che se la gente sapesse, conoscesse davvero la storia e la barbarie che succede nel mondo, eh finirebbe finirebbe davvero perché la gente non vuole la barbarie, non la vuole la guerra, non la vuole la Scusami, Podia. A... Vuole... No, hai d'accordo, so... ma i, i giudici che hanno affidato la bambina ai due gay, come li che ne pensi di loro? Ma que quelli di Bologna? Sì. Vabbè, ma è... adesso allora appresa di per sé Magari questi due potevano essere. Oh, notizia eh, che è arrivata adesso, me l'ho data Alberto Signore, grande cronista del giornale. Ufficiale la scissione del PDL. Alfano, non aderiamo a Forse Italia, pronti nuovi gruppi. E con questo ve saluto, ci sentiamo lunedì 18:30. E Ingatto, che ormai è tutto finito. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino al 7 mese. Lo, so, me 8, si lo dica, lasciare, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole bellicarti, quando sono al castello di Carisio voglio ridere e ridere noi frasi e vive frasi radio 24 la passione si sente